5. Tulajdonképpen el se tudtuk képzelni, hogy mit csinált volna Csenevész itt egyedül. Még hármunknak is nehéz munka volt kinyomozni Oramban, hogy hetekkel ezelőtt egy átutazó légionistát merre irányítottak a Fall centres Csenevész már itt Oramban nagyon szenvedett a melegtől, de igyekezett ezt palástolni. Napközben csak ült az ágy szélén, állával a tenyerében, a térdén könyökölve, cigarettázott és a padlót bámultak. Ha valamelyikünk bejött, oly hirtelen izgalommal ugrott fel, mint aki minden pillanatban azt várja, hogy már hozzák a bátyját. Bobby egy őrmesterre kvaterkázott egész nap. Részfejű meg én a városon kívül csatangoltunk. A sivatag kezdetén, ahol egy kis emelkedésen látható a Szent Teréz erőd. Összvéreket és tevéket hajtottak be, gyakorlatozó újoncokat vezettek ki, gyümölcsöt és kalácsot áruló arabnők ólálkodtak a falak körül. Messziről a La Nóla kórusa hallatszott, bizonyára a leváltásra vezényelt század katonáitól, akik most a kör alakú udvar közepén pihentek az indulást várva. Estig hiába cserkéztünk, hogy valami kompetensnek látszó személyt találjunk. Kilenc óra felé visszatértünk a városba, mert részfejű ismét szomjas lett. Az entrangers ott találtuk Bobit. Egyedül ült és fütyűrészett. Mikor leültünk, egy cédulától telénk, amin ez állt. Zsűl Bremon, első század, szaramra helyőrség, utolsó állomás igli, karavánúd Beni Abessig. Bobby indolens hidegvére sokszor a végsőkig dühít minket. Most is úgy nézett ránk, mint aki egy lóversenyhalmozás tipjeit tette elénk. Szóval megvan az ipse, mondta megelégedetten részfejük. Aztán megivrott egy fél liter pálinkát, és kiadta a jelszót. – Gyerünk! Csenevész hanyat feküdt az ágyon, és cigarettázott. Most a mennyezetet bámulta. Azt hiszem, mind a hárman azt a furcsa gyengétséget éreztük iránta, amit egy fészekből kihullott szerencsétlen madár fióka vált ki az emberből. Nem mondom, hogy a százezer frank csábító lehetősége nem ösztönzött, de az bizonyos, hogy expedíciónk fő mozgatóereje mégis az a gyengéd érzés volt, amivel Csenevészt sajnáltuk. Még a látszólag nagyon durva részfejű is. Kiterítettünk egy térképet, és neki láttunk az uti tervnek. Száramra bizony jó messze volt bent a Szaharában, de szerencsére aránylag közel a főútvonalhoz. Iglinél el kellett hagyni a vasutat, innen Beni Abessig az új Szahara országút vezetett, amit jól ismertünk. Akkor építették, mikor részfejű a zeféreknél volt. Zeféreknek hívják a büntetőszázadokat. Benyabesztől egy rövid sivatagi úttal elérhettük szaramát, amely egy úgynevezett vádi keleti partján terült el. Afrikában a vádik tulajdonképpen hosszú kanyonokat, szakadékos meredeket jelentettek, amelyekben az esős időszak idején hatalmas folyók kömpölyögnek, viszont a szárasság idején ezek a folyók hónapokra eltűnnek. A vádi szaukra az év nyolc hójában nem létezik. Az év további négy hónapjában viszont lapos fenekű járművekkel hajózható. Ilyen felfordult világ Afrika. Én már keltem át úgy a szaukrán, hogy a széles víz erős sodra, amely a közép atlaszból zúdul alá, elszakította a pontonokat. Légionistákat, összvéreket ragadva a mélybe. És két hónappal később ugyanezen a helyen hiába ástunk több méter mélységig, nem bírtunk egy holtra vajló pocsolyát találni. Ez a vadi. Este már vonaton ültünk, és a szaharavasú döcögő kemencéjébe megindultunk Kolomb Igli felé.